А спробуй тепер ромашку і м'ято, шавлію ефіопську, чаполоч пахучу, царські очі, фенхель. Фенхель звичайний, сену індійську, листовика сколопендрового, маримуху, глидичу каспійську і артишок посівний. Хіба ти Марто не почуваєшся краще від самих лише назву? Марта почувалася радше дивно. У неї сльозилися очі, дердло і пекло в горлі й грудях, боліла голова і дратував дим. Але разом з тим з'явилося враження, ніби вона спорожнюється, як келих, що був наповнений густою і бруднуватою рідиною, або наче наповнюється чимось легким і невагомим а може й те і інше. Одним словом, Марта почувалася, ніби видужує. Видужує від застуди, кашлю, ангіни, грипу, тромбофлебіту, діареї, екземи, істерії, розширення вен, гастралгії, анемії, алкоголізму, безсоння, втрати голосу, каріесів, мігрений, переломів кісток, опіків, нежиттю, старості. Від усього, чим вона боялася захворіти, чим будь-коли хворіла і не хворіла. Марта відчувала, що видужує назавжди. Певного дня нарешті з'явилася гаряча вода. Куріння люльки відбувалося тепер у наповненні, яка парувала водою у ванні, де плавали квіти, і листя рослин, котрі здобув лука. Лука і Марта сиділи одне навпроти одного, витягнувши ноги за можливості так, аби обом було зручно. На кучерявих жорстких чорних волосинках, якщо довго не ворушитися, з'являлися сотні дрібнесеньких срібних бульбашок, які утворювали рахскіна намиста, ніби іній, що вранці укрив пагони рослин. Лука набивав люльку, коментуючи кожну суміш, наливав у келихи вино. Це був ще один лікувальний засіб, який він вигадав. У гарячій ванні вони пили холодне біле, а в прохолодній кухні або в кімнаті, де нещодавно цілком випадково вибили віконну шибу, щойно знятий з вогню пахучий глінтвейн. І те щоразу з іншим букетом присмаків. Так дуже швидко в усіх закутках і під столами у них повиструнчувалися цілі батареї порожніх пляшок. Якось повернувшись звідки лязь, Лука застав Марту за розмальовуванням однієї з них. Вона пахкала люлькою і сміливо виводила контури видовжених жіночих тіл, які сплилися в танці. Поряд висихала вже завершена пляшка, на якій сріблястими фарбами був намальований місяць, а золотими – сонце. І в синєві навколо них виблискували маленькі зірки. Розмальовуючи пляшки, Марта розповідала історії. Є декілька способів витримувати старість. Один з них – жити з погадами, цей спосіб допомагає полегшувати чимало неприємних речей. Часто він може виступити як замінник самого життя. І, Луко, я тебе прошу, не думай, що це так вже й погано. Ну, наприклад, Люжбеті Пір'ячко певною мірою спогади йшли на користь. Я познайомилася з нею всередині липня, 28 років тому. Я впала з ровера, повертаючись з прогулянки. Вдарилася головою об камінь, роздерла обидва коліна. На цьому ще зберігся шрам, бачиш? Ледь зігнута в коліні права нога виринула з води. Лука обхопив її обома руками і, схиливши голову, м'яко торкнувся губами майже непомітного сліду. Ольжбета Пір'ячко підняла мене з землі і на руках занесла до свого дому, але спершу забрала з вулиці мій ровер. Яким чином їй вдалося зробити це, я не знаю, бо стара ледве пересувалася».